פרק ח' ויאמרו אליו איש אפרים מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם במדיין ויריבוני טוב בחוזקה ויאמר עליהם מה עשיתי עתה ככם הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר ביתכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא ככירות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונע מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, הכף זבח וצלמונע עתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם. ויאמר גדעון, לכן בתת אדוני את זבח ואת צלמונע בידי. ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי ושלום את תוצאת המגדל הזה. וזבע וצלמונע בקרקור ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף. כל הנותרים מכל מחנה ונקדם והנופלים מאה ועשרים אלף איש שולף חרב. ויעל גדעון דרך השכונה ואוהלים מקדם לנובח ויגבהה וייך את המחנה, והמחנה היה בטח. וינוסו זבח וצלמונע, וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח ואת צלמונע, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס. וילכוד נער מאנשי סוכות, וישאלהו. ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר הנה זבח וצלמונע אשר חירפתם אותי לאמור. אך זבח וצלמונע עד וידיך כי ניתן לאנשיך היעפים לחם. וייקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקונים ויודע בהם את אנשי סוכות, ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר. ויאמר אל זבח ואל צלמונע, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו, כמוך כמוהם, אחד כתואר בני המלך. ויאמר, אחי בני אמיהם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי ירא כי עודנו נער. ויאמר זבח וצלמו נע, קום אתה ופגע בנו, כי חאיש גבורתו. ויקום גדעון, ויהרוק את זבח ואת צלמונע, וייקח את הסהרונים אשר בצוורי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בין כי הושעתנו מיד מדיין. ויומר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא ימשול ביני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם של הלא, כי נזמי זהב להם, כי ישמעלים הם. ויאמרו, נתון ניתן, ויפרשו את השמלה, וישליכו שמה איש נזם של הלא. ויהי משקל נזמי הזהב אשר שעל אלף ושבע מאות זהב לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין ולבד מן הענקות אשר בצוורי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד וייצג אותו ועירו בעופרה וייזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש. וייכנע מדיין לפני בני ישראל ולא יאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון. וילך ירו בעל בן יואש וישב בביתו. ולגדעון היו שבעים בנים, יוצאי ירחו, כי נשים רבות היו לו. ופי לקשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו, בעופרה אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל, ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהיהם, המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה, אשר עשה עם ישראל.